يُصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نم طبعا كنا endeleya موضوعي الذي انزجنا kwamba amali tunazozifanya basi mpaka zikubaliwe kama tulivyoona kwa maulaama wameweka masharti mawili ili amali ikubaliwe kwanza ipatikaniwe ikhlas na pili ipatikaniwe mutaba au muwafakatu sharia leo jana tukaangalia kwa ikhlas sharti la kwanza kwa leo tutamalizia katika muda huu wetu mfupi shuruti la pili ambalo ni mutaba tukizama mutaba ni kwamba ile amal iwe ni amali ambayo inaendana au inafikiana, inakubaliana na kitabu sunna na ufahamu wa wema kwa hiyo kama kutakuwa kuna dalili ya amali ile basi inakubalika lakini kama kutakuwa hakuna dalili katika kitabu na sunna na vile vile katika akwali na afaali za masahaba amali ile inakuwa haikubaliki kwa tutakuja katika baadhi ya mifano tu ili uweze kufahamu mfano sala sala zetu tunazozi je zinakubaliwa yes, kwa maana je yes zina vigezo na masharti ya ikhlas ambapo rizuku jana na pili mujaba sala kuna sala za fardhi na kuna sala za sunna yote ni moja haiwi kwa maana shuruti hili kwa sala za fardhi tu bali sala za sunna yani sala za fardhi na vile vile tosema sala za adnawafil ya yani zile sala ambazo zaidi ya fardhi ama sala za fardhi eh, sala za sunna tutazichukulia mfano wa moja kwa moja katika mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani nusali kablia, tunasali baadia. lakini sala ambayo inachukua ile uzito mkubwa katika mwezi wa Ramadhani ni salatutaraweeh sala ya taraweeh ndio ambayo inachukua nafasi katika sala za sunna au tusema ni kiamu ramadhani sasa kiamu ramadhani au salatu tarawih ili tulipwe malipo na Allah basi lazima iendane na kitabu na sunna na ufahamu wa wema utakulea kama kutakuwa kundani yake kuna mambo ambayo yako kinyume na ule ule uhalisia wa dalili za Qur'ani na sunna basi sala hiyo haiwezi kulipwa kwa maana hiyo unasema kama ndani yake kuna bid'a muzush ambao haukuweko yani haijambo hilo halikufanywa na na Mtume Allah alaihi wasallam wala halikufanywa na nani na maswahaba sala mara nyingi katika misikiti mingi jinsi inavyosaliwa inasaliwa kinyume na vile ambao alivyo sali Mtume sallallahu alaihi na vile vile walifu salima kwa maana hii utakuta mfano swala nyingi za swaliwa tunaita Kiswahili cha paracha paracha parachaparacha paracha, ni ile Allahu akbar sami Allah Allahu liman abida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asalamu alaykum warahmatullahi asalamu ala. Asa, sala hii ni swala ambayo iko nje na taratibu na mwongozo wa sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo hailipi mtu anaweza sasa kwa nini hailipi ndio hailipi kwa sababu vigezo na masharti mtaba au muafaka tu sharia haikuwa imefikia katika jambo lake na mfano mwingine ambao tungependa kuitoa katika hasa mwezi huu mkuu wa Ramadhani kuhusu azkar azkari saa zote muda wote zipo lakini nani mwezi al-Ramadhani kuna azkari ambazo huwa zinazidishwa zaidi je azkari hizi zinakwenda sambamba au zinakubaliana na vigezo vya kukubalika kwa amali mtaba nafikiri nyingi imekuwa mashuhuda ima kabla sala ya fardhi au baada sala fardhi au e, katika sala ya tarawehe kuna adhkar ambazo zaletwa tena katika umoja ya yani jamaiia na sauti inakuwa ni moja bisauti sauti wahid nafikiri mnakuwa mnaelewa hapa azkari gani ashadu la ilaha illa allah nastaghfirullah nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka 'afuw tuhibbul afwa fa'funa ya ghafur tina inaleta katika, katika katika tune flani au katika melody flani inaonekana kama nyimbo au kwaya Ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah hasaluka aljanna wa nahudubika minan nar allah sasa ni kama aina fulani ya wimbo sasa azkari gani alifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika mfumo huo ni kweli maswahaba walikuwa wakikaa alafu wanaleta azkari kwa sauti moja kwa pamoja kwa mfumo yani kama qayya fulani Kwa koi hii imekosa kigezo cha mutaba sasa sidhani kama itakuwa katika hali ya kukubalika ndio bale tukasema kwamba amal lazima zikubaliwe na amal kukubaliwa kwake kuna masharti mawili Angalia mutaba uliokosekana katika adhkari hii Adhkari au hii mahala siyo pakie Ukirudi katika hadithi ambazo ni mashuhuri حس في كتاب صحيح البخاري وفي اللي مسلم نعم في سننينين غيره بالبالي ماما عائشه رضي الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان علمت اي ليله القدر ما اقول يا رسول الله araaita yani akhbirni niambie ikiwa nitaudhiriki usiku wa wenye cheo le kadhir nisemeye qal borem tu mekasema kumwambia mama Aisha ndo anawaambia uma wote uli sema eh eh akasema sema allahumma innaka afun tuhibbul afwa faghfu anni bas sentesi ndogo tu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'funi kwa tunaona tatizo nyingine la kwanza ni kwamba dua yenyewe au اذكري hii yasomwa katika mazingira ya lailatul qadri yani lakini watu wasoma zikri adhuhuri kabla kusali Unapokwenda msikitini unataka kuswali swala sunna kablia uswali kwa hushu'i watu wanaanza baada ya sala kuna dhikri ambazo madhkar bwana mtume ametufundisha hazile zinanza kuletwa hie alafu utaona ni kwamba katika swala Tarawehe kila baada ya mbili nashada hivyo katika nyakati siwo hii twasema hakuna mtaba kwa fa'dhkari hiyo hawezi kukubalika pili ni kwamba dhikri hii ya wazkari hizi zimeengezwa vitu ndani yake bwana mtume صلى الله عليه alimwambia mama Aisha quli allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni basi lakini huku yaanzwa ashhadu la ilaha ila allah nastaghfirullah nasalukal jannah wanaudhu bika minan nar haya yanatoka wapi na mwisho ya maliziwa eh, tuhibul afafa ya karimu ul af haya yanatoka wapi kwa hiyo amal dugangungu islam ili ikubalike basi lazima ifuate sheria au inakubaliana na sheria kitabu na suna Adhikari hizi nyingi na mambo mengine mengi hatuwezi pia lakini jambo jingine ambalo hili naanza mkasema nini ni, ni, linagusa ni very sensitive yan kila mtu litakuwa linagusa kwamba mwezi wa ramadhani watu walilahi alhamdu wanajitahidi sana kufutarisha na hii nafikiri wameitika wito wa hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ya sahaba aljuhani yani zaili alkhalid aljuhani akai sahih shalban rahmatullahi katika sunani at-tirmidhi anasema mtume sallallahu alaihi wasallam man fatara saw iman yeyote mwenye kumfuthulisha saw iman ifungaji kwa wanawfutarisha watu ambao hawafungi kabisa si muislam lakini anamfutarisha kwa kutegemea kwamba atapata ujira sasa ujira utaukutaje kwamba huyu hajafunga anasema vyote mwenye kumfutarisha mfungaji kana lahu mtu huyo anapata mithlu ajrihi yani mfano vile vile wa malipo wa huyu aliyofunga bغير انه لا min من اجر الصائم شيئا الذيما هو يوفunga hapapo hapunguzii chochote hadithi hii walilahi alhamdu watu wameitika wa wa kila mtu atakufikirisha kila andetaf hizi ujira lakini je ujira huo utapatikaniwa kwa nini kusalabu? kwa sababu kwamba amali yoyote lazima kwanza iji katika kipimo ipimo inakubalika kwa kwamba imefuata zile taratibu ikhlas na imefuata mutaba wafuturishaji wengi wamekosa mutaba wamekosa ile kuwafikiana na kitabu na sunna katika kufuturisha kwa hiyo kuna wasiwasi ni kwamba amali zao hazitokubaliwa za kufuturisha kwa sababu wametoka nje ya reli tusema Mfano huu nilitoa jana lakini leo nakuwa na usisitiza zaidi kwamba katika kufutarisha kuna mambo mengi ambayo yaliikuwa ni mukhalafa mengi sana hatuwezi kuyamaliza lakini mimi nitateteza jambo moja tu hili ndilo ambalo takokosesha watu thawabu kwa nini kwa sababu wamekwenda kinyume na taratibu za kitabu na sunna kuhusu zile sheria ambazo zinajili ni nini ni changanyiko wa wanawake na wanaume Iftari nyingi zinazofuturishwa kuna kuwa na al-ikhtilat an al wanawake na wanaume wanachanganyika pamoja Sasa mtu anaweza kujiuliza kwani kuna ubaya gani huko ubaya Kwa nini kwa sababu kuna al-ayat kuna al-ahadith na kuna akwali al ambao wamekuja zote zinatoa ni uharamu wa kuchanganyika kwa wanawake na wanaume wa mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat al-ahzab aya nambari 53 ambayo ni dalili ya kwamba haifai wanawake na wanaume wa kuchanganyika pamoja wa idha sa'altumuhunna matan wanaambiwa mashahada wa كوسو وكيزي متوم صلى الله عليه وسلم متكابوا اوليزا جامو لولوتي وكيزي متوم بس واوليزني من ورائي حجابي يوما يپازيا العلماء وانا اسمع هذا يدل على مشروعيه الحجاب كما دليل هي ziwizi baina ya mwanamke na mwanaume wasichanganyike wa al-ikhtilatu na aya hii inakuja kutuelekeza kwamba kuna katazo la kuchanganyika wanawake na wanaume hasa hususan katika mambo al-muaddi ila al-fitna katika fitna hii dalili ya kwanza dalili ya pili ukirudi katika surat al-ahzab aya namba 33 anasema Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia akisemmtume lakini ndo anaambiwa na wake what of islam waqarna fi buyutikunna na nyinyi bakieni katika majumba yenu bakieni katika majumba yenu waqarna fi buyutikunna kwa mwanamke nafasi yake ni nyumbani na kama inabidi atoke atoke katika jambo ambalo Labudda daminu yani hakuna na, na no way in ability to lakini tunaona wanawake wanakwenda katika mafutari katika hoteli makubwa makubwa katika makumbi makubwa makubwa wanawake hawa sasa siyo hii aya hakuiona walikuwa wabaki majumbani mwa wafutari sasa mpaka kwenda katika ukumbi hoteli na katika sehemu nyingine mbalimbali mwanamke ana aki, un, njia hata kama atapanda gari Mercedes Benz tuseme ni kibuu na njia wewe kaa nyumbani akifika huko sasa ndio mchanganyiko wa wanawake na wanaume unapatikaniwa kivipi utari za sampuli hii. kwanza kunakuwa na ile hali ambayo ni shubha shubha ya mila za Kiehudi meza zimepambwa kuna round table teme upe na viti upe kisha wanawake wanakaa pamoja na wanaume katika meza moja sio mahali mzalo au hii meza hii wanaume meza inofuatia wanawake wanafuti yao sasa hapa kuna ukwaji wa taratibu na sheria kwa hiyo amali ile inakutipiga gum sana kuweza kulipwa akasema mtume sawa sa Allah subhanahu wa ta'ala Wala la tabarrajna tabarruj aljahiliyah alula wa Wala msionyeshe mapambo yenu kama walivyokuwa kionyesha mapambo wanawake kizamani mapambo ni kitu ambacho mwanamke ajipamba lakini yamekewa mipaka wala yuzinu zinatahunna illa li bulatihinna au, a, illa li hinna, au a, ila li bulatihinna au abaihim ila akhiril aal ni kwamba harusi mwanamke kudhihirisha mapambo yake isipokuwa kwa waume zao au kwa, kwa mababa zao au kwa waume mpaka mwisho wa aya wanawake wanaokwenda katika futari hizo Wajipamba bwana mwanamke kat songali listiki maisha na kavaa lile nguo ambayo ilikuwa ni ya thamani kubwa yuko katika futari lakini amekiuka mipaka sasa amal namna hii ikiwekwa katika kipimo sasa kwa ndiyo umefuturisha lakini umekwenda kinyume na taratibu za za kisheria kuhusu wanawake dalili ziko nyingi hatuwezi tukazimaliza zote Ee Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo iko tukasaifu muslim akasema khairu sufufi ar-rijal awwaluha akhiruha wa khairu sufufi an akhiruha wa sharruha awwaluha ni dalili wanasema na kwamba ile safu iliyokuwa bora kwa wanawake wanaume ni hiya mwanzo Nasafu ambayo anawme, ni mbaya kwa wanaume ni ya nyuma. Nasafu ambayo ilikuwa ni mbaya kwa wanawake ni ile ya mwanzo. Safu ambayo ilikuwa ni nzuri kwa wanawake ni ile ya mwisho. Yaani ukiangalia hapa kuna ile aks. Wanazoona nasema hii inadhihirisha kwamba mwanamke natakiwa awe baid na mwanaume mpaka kiasi ambacho ikiwa safu ya wanaume hii hapa yeye mwanamke yuko hapa anaambiwa safu yake si bora yule aliyuma anaambiwa safu yake ndio ilikuwa bora kuna hadithi nyingine bwana Mtume sala amesema yakumudkhulu ala nisa ni dalili inaonesha kwamba ni haramu kuchanganyika wanawake wa na wanaume na maneno mengi ya maulama hatuwezi kuyamaliza lakini Sheikh al-Islam bin Taymiyyah akasema katika majmu'i bil fatawa ikhtilatu al-rijal kwa wanawake na kwa wanaume ni sababu fitna ni moja katika sababu za fitna wa huwa min adhami asbab fasad al miongoni mwa sababu kubwa za nyoyo kuharibika ni mchanganyiko wa wanawake na wanaume moyo mara moja una, unabadilika. Kwa hiyo hapa tusema kwamba futari watu afuturishe lakini wajaribu kuwa kufuata zile taratibu na za kisheria. Na endapo itapokuwa katika hali hiyo basi amali zao hazitolipwa kwa sababu ziko nje ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. almuhimu naweza tukasema kwamba kila ndani ya mwezi wa ramadhani na tumo katika kumi la mwisho watu wajitahidi kufuturisha lakini wafuate taratibu ili waweze kupata thawabu basi wafuturishe kwa ikhlasi, lakini vile vile wafuturishe kwa mutaba au muafakatu sheria mambo ambayo yalikuwa kinyume na sheria basi mtu hawezi kupata thawabu zile ambazo zilizokuwa zinanenda mukhalafati ni mengi lakini hii kwa ile ina inatosha tugeuza tu kumalizia kwa kutoa ushauri au nasaha kama mtume alivyosema ad nasiha dini ni kupeana nasaha kwa wale ambao hususan Allah aliwakunjulia risk wakitaka kufudulisha kwa sababu hii ni mjambo la ibada basi ni vizuri wangechukua ushauri kwa nani kwa wale ambao walikuwa ahlu albasira wenye elimu na sio lazima kwamba mtu awe na elimu kiasi hicho lakini akiwa tu mtu anafahamu sheria basi jambo hili sikeni kwamba atashindwa mtu kuelekea achukue ushauri kwa shekhe ma bwana mimi nataka kufutarisha basi unanishauri nini na jambo hili ni kitu ambacho wenye nazo piga uwa hua hawapendi kuchukua ushauri kwa masheikh yani anahisi kama anajidhalilisha hivi anazo alafu tena akamshauri sheikh bwana anataka kufutarisha basi naonaje lakini sunna la kuchukua ushauri hasa katika masala ya mambo matumizi ya mali jambo hili bwana ni jambo muhimu tumuone Umar bil Khattabe r.a katika vita vya Khaibar il ghanima ganima omar umar bin alipata ardhi mzuri kabisa yani ardhi ambayo nasema ukipanda chochote very fatale kinauta omar alishangaa aliona kwamba mimi sikutarajia kupata mali samfuri hii akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yastashiruhu au yastamiruhu ya Rasulullah nimepata kada kada kada kada kada unanishauri hii ardhi ni pana dalili ya kwamba katika matumizi ya jambo hasa mambo ya dini mtu hata kama utakuwa na uwezo kiasi gani basi bora chukua ushauri kwa mshehe bwana kuna jambo fulani la kidini nataka nitumie pesa zangu nataka kuwafutrishia watu nifanyeye Sheikh ata kushauri mimi naona katika masala haya kuna fadhila lakini fadhila zinapishana kuna kumfudhurisha mwenye nazo na kuna kumfudhurisha aliyokuwa hana fadhila zake tofauti kabisa kwa hiyo kushauri bosi wangu bora tutafute watu ambao walokuwa hawanacho kwa lugha sasa wanasema wenye mahitaji maalumu kuliko hawa ambao wanazo ni ushauri au anaweza kumshauri badala kwenda kukodi ma, ma, ma hoteli makubwa ma makubwa eh, ma, ma, ma ma ambayo ma, ile thamani tu ya ukodishaji na mapambo kwani tusiende tu tuchague msikiti watu halizao duniani tukafutarisha siku moja msikiti huu siku moja msikiti huu na kama kuna udhibiti watu wanafutarisha tunaza tukasema tukwamba msikiti wa Erishadi, basi GSM kufutarisha. tunafunga njia barabara tanga, ya Tanga kuanzia kule mpaka kule ina mahema magusati na kila kitu kuna na usimamizi watu wanafutari akimaliza maliza msikiti wa Morogoro anakwenda msikiti wa Arusha. Anakwenda sasa hili hulioni kwamba ni bora zaidi kulivokuwa kukompleka watu katika ngoni maalum na watu hao <laughs> kuna very interesting story Hacha nimalizie hapa. Nimeona katika mitandao hii bwana mmoja ana challenge. Anasema ah imekataa kufunguka kuna linki hapa. Lakini ana challenge kwa tena si muislam asema hivi hivyo kwani kuwafutarisha hawa wenye nazo yani kwa maana ya kwamba kuwapeleka katika sehemu hizo mbalimbali mbali, zilizokuwa za gharama anakumalizia mtu akishamaliza kufutari ah. Lakilos kukus kuona kuku, alikuwa apo koko pale? Eh alikuwa. Alafu, uh, ule uji kama ukchangamuka kidogo ile pudding ile kama iliharibika haribika hivi. Muongeza hata kijito cha meno wakuweka bwana. Alafu <laughs> sura zinazofutalishwa ndio hizo hizo. Ndio hizo hizo futaria nani mtu yupo. Futaria nani mtu yupo. Almuhimu, ma ni mengi na muda unaenda cha msingi ni kwamba amali zetu tujaribu kuziweka katika mizani ya kisheria ili zikubalike. Ni ikhlas pamoja na mutadha tusimamia hapa kwa leo tuswali sala ya isha na tarawih tutaendelea tena inshallah kesho akulu hadha wa stakullah li walakum